розпашилих, підігрітих азартом, готових на все. Смаль Сопучи орудував ломом, оскільки підземний хід приблизно під його хатою перегороджувала недбало змурована цегляна стіна. Невідомо, ким і навіщо вона була споруджена, але Макса те особливо й не турбувало. В його мутних відхвилювання очах Ось уже вкотре стрибали золоті блискітки. І він просто таки шаленів від думки про те, що до сих пір їх неможливо помацати руками. Що там у підземеллі? Золоті монети? Коштовні прикраси? Дороге каміння? Що приховали нещасна рикля? Чим вона збиралася платити за втечу до омріяної Америки? І чи взагалі скарб заховано ось за цією мурованою перегородкою. Максима пересмикнуло від думки про те, що Маринина погибель може бути передчасною, якщо цей хід лишень звичайний схрон, якщо інтуїція спрямувала його в хибному напрямку. І що тоді робити з спокійницею? Як пояснити її погибель? Де заховати тіло? Але якесь внутрішнє чуття владно вело смаля. Він уже не міг думати про щось інше, окрім поставленої мети. Перспектива давати пояснення за здавалася йому дріб'язковою у порівнянні з тим, що буде, коли. Виїду звідси! сичав сам до себе, гепаючи важкою залізякою. Продам одного брильянта. І вийду. Все спалю тут, щоб і сліду не зосталося. Десь пересиджу, а тоді нехай шукають вітра в полі. Ось під ударом лома розлетілася на дрібні шматки цеглина. Посеред муру відкрився невеличкий зазубрений отвір туди, в невідоме, і глибоко, по вовчому втягнув ніздрями повітря ніби намагаючись відчути незвіданий солодкий запах золота. Микола Трохимович, відклавши пістолет, озброївся металевим топірцем для розрубування м'яса, знайденим на кухні. Професійне чуття швидко підказало йому напрям пошуків, та й куди правди діти, він добре запам'ятав схему з максового медальйона. «Двоє малахольних!» – подумки обізвав господарів, котрі навіть не потрудилися добре вивчити усі закутки власної домівки. Відсунувши книжкову шафу, з якої на підлогу гепаючи один за одним випали червоні, повні пилу томи творів Леніна, Криченко відразу помітив кілька шпалерних латок, які, мабуть, таки і приховували від стороннього ока вхід, до підземної Криївки. А цікаво, чому сполучили два будинки та ще й Максів хлів, запитав себе Кириченко. А від кого і в якому напрямку планували тікати? І чому Рикля не скористалася цим ходом? Емо Павлівна і Микола Петрович ноги якого заважали оперативнику ходити кімнатою, не стали заклеювати місце за шафою новими шпалерами. Криченко всміхнувся, згадавши, що колись і сам так зекономив. Тож сталеве лезо топірця вгризлося в старі вицвілі візерунки і десь після п'ятого удару повністю ввійшло у звичайний картон, з якого була зроблена таємна перегородка. Замить оперативник уже світив у лаз кишеньковим ліхтариком. Світив, приглядався і прислухався, бо з-під земелья лунали глухі удари. Отже, отже, потрібно було поспішати, і Микола Трохимович без вагань кинувся донизу ледве встигнувши намацати сходинки під ногами десь праворуч мав би бути вмикач ну принаймні позначка в схемі свідчила про його наявність залишалося лише сподіватися що завбачливо проведена в схорон електрична мережа не зіпсована і жарівки за такий довгий час не перегоріли Миколі Трохимовичу було дуже потрібне світло. Тим більше, що в глухій темряві уже проблискували слабенькі промінчики. Це, очевидно, на тому кінці підземного ходу порався Макс. Завтра в день спокійно виїду звідси, міркував оперативник, гарячково мацаючи рукою по стіні. Цю хату потрібно буде спалити. Максову, очевидно, теж. У Києві продам частинку золота і щезну. Про свою дачу і долю Юрка з Юлею оперативник подумати не встиг.